Розділ четвертий Крадіжка Лу Того вечора ми поспіхом надягнули костюми в сонці і місяці. Горище театру, наша тиха гавань і наше улюблене місце було невичерпним сховищем маскування. Суконь, плащів, перук, взуття і навіть спідньої білизни всіх розмірів, форм і кольорів. Ми з Басом шпацерували під місяцем, прикидаючись парою юних закоханих, одягнених у багаті розкішні тканини аристократів. А Коко пленталася позаду, в ролі супровідниці. Вмостившись у обіймах його жилової руки, я кинула на нього сповнений обожнювання погляд. Дякую, що допоміг нам. Ох, Луїско, ти ж знаєш, як я не люблю цього слова – «допомогти». Натякаю на те, що я роблю вам послугу!» Я всміхнулася і закотила очі. «Боже, збав, щоб ти зробив хоч щось із доброти сердечної!» «У моєму серці немає доброти!» Бас, пустотливо підморгнувши, притягнув мене до себе і нахилився, щоб зашепотіти мені на вухо. Його дихання надмірно зігрівало мені шию. Лише золото! А тож я начебто безневинно штурхнула його ліктем і відсунулася. Після того кошмарного параду ми від обіду майже до вечора роздумували, як пробратися крізь захист Трамбле, який зауважили під час швидкої прогулянки повз його міський будинок. Поряд із Трамбле мешкав басів кузен, тож залишалося сподіватися, що наша присутність не викликала підозри. Усе було так, як описував Бас. На моріжку за воротами ще п'ять хвилин змінювалася охорона. Він запевнив мене, що всередині також працюють охоронці. А ще є собаки, навчені вбивати. Хоча прислуга Трамбле на момент нашого вторгнення, напевно, спатиме, вона – це ще одна змінна, над якою ми не маємо влади. А ще… Нікуди не поділася проблема Виявлення самого сейфа Справи, на яку могло піти кілька днів Уже не кажучи про ті кілька годин Які минуть перш ніж трамбле Повернеться додому Я, важко ковтнувши Завовтузилася з перукою Білявою та вкладеною За допомогою помади У високу зачіску І посунула оксамитову стрічку на шиї Коко, відчувши, що я стривожена торкнулася моєї спини. Не нервуйся, Лу. В тебе все буде гаразд. Бріндельські дерева замаскують магію. Я кивнула і силовано всміхнулась. Так, знаю. Завернувши до вулиці Трамбле, ми замовкли. Поряд із нами м'яко сяяли безтілесні, високі й тонкі дерева парку Бріндель. Сотні років тому ці дерева були священним гаєм моїх пращурів. Однак, коли владу над Белтеррою захопила церква, чиновники спробували спалити їх дощенту і зазнали нищівної поразки. Дерева виросли заново, ще пишнішими, ніж були. За кілька днів вони вже знову височіли над землею, і поселенцям довелося будуватися, не зачіпаючи їх. Їхня магія досі відлунювала в землі під моїми ногами Давня і незмінна Замить, коко зітхнула, ще раз торкнулася моєї спини Майже неохоче Проте ви мусите бути обережними Бас різко крутнув головою в її бік, насупивши брови Прошу Вона не стала на нього зважати У трамбле на вас дещо чекає Може то перстень А може й щось інше Я не бачу цього як слід Що? Я хитнулася, зупинилася Рвучко розвернулася до неї Що ти маєш на увазі? Кокос болем на обличчі Вп'ялася в мене поглядом Я ж сказала Не бачу Усе це в тумані й Невиразне Але щось однозначно є вона трохи помовчала, схиливши голову та придивившись до мене. Чи радше до чогось невидимого мені? Чогось теплого і вологого, що текло просто під моєю шкірою. Це може бути лихим, але я не думаю, що це завдасть тобі шкоди. Однак це... це однозначно щось сильне. Чому ти не сказала цього раніше? Бо раніше я не бачила цього». «Коко, ми планували це цілий день!» «Лу, правила вигадую не я», – різко відповіла вона. «Я бачу лише те, що показує твоя кров». Коко, попри заперечення Баса, наполягала на тому, щоб уколоти нам пальці перед виходом. Я не заперечувала. Коко була Дамруш, тому не пропускала своєї магії крізь землю, як я та решта Дамбланш. Ні. Її магія походила зсередини, із крові. Бас стривожено провів рукою по волосю. «Можливо, варто було залучити до нашої справи ще одну відьму крові. Може, Бабетта підійшла б краще?» «Тітька Лисого!» – загарчала Коко. «Бабетті можна довіряти лише з великою осторогою», – додала я. «Він із цікавістю поглянув на нас». «І все ж ви довірили їй знання про цю надважливу місію!» Я пирхнула. «Лише тому, що заплатили їй!» «До того ж, вона мені винна!» Кокос відразу на обличчі посунула плащ, ховаючись від свіжого осіннього вітру. Я допомогла їй пристосуватися до Цезаріна, коли вона покинула ковен крові. Та це сталося понад рік тому». Я не готова випробовувати її відданості далі. Бас привітно кивнув, начепив на обличчя усмішку і заговорив крізь зуби. Пропоную відкласти цю розмову на потім. Не маю охоти засмажитися сьогодні нарожні. Ти не засмажишся, стихо відрізала я, коли ми продовжили прогулянку. Ти не відьма. Ні, погодився він і задумливо кивнув. Хоча це було б корисно. Завжди вважав, що це несправедливо. Вам, дівчатам, дістається все найцікавіше. Коко ногою штовхнула йому в спину випадковий камінчик. Тому що переслідування – реальна загроза. Набурмосившись, Бас повернувся до неї і посмоктав кінчик вказівного пальця, на якому досі ледь виднівся слід від її уколу. «Ти в нас завжди жертва, так, дорогенька?» Я ще раз штурхунула його ліктем, тепер уже сильніше. «Стулися, басе!» Коли він роззяв рота, щоб заперечити, Коко по котячому йому сміхнулася. «Обережно, в моєму тілі досі є твоя кров!» Він обурено зиркнув на неї. «Лише тому, що ти силоміць забрала її в мене!» Коко геть невражена, знизала плечима. Мені треба було побачити, чи станеться сьогодні з тобою щось цікаве. І що? в очікувально витріщився на неї бас. Станеться? А ти хотів би це знати? Неймовірно, благаю, скажи, нащо взагалі треба було дозволяти тобі смоктати мою кров, якщо ти не збиралася розповідати? Та я тобі вже сказала. Вона закотила очі, вдаючи, ніби знудилась, і почала розглядати шрам на зап'ястку. Я бачу лише уривки, та й майбутнє постійно змінюється. Насправді, передбачення не мій коник. Зате моя тітка може бачити тисячі можливих варіантів, скуштувавши зовсім трохи. ЧАРІВНО ти навіть уявити не можеш, які приємні мені ці милі невимушені бесіди. Та я волів би не знати в деталях, як передбачають майбутнє за кров'ю. Певен, що ти мене розумієш. Ти сам сказав, що бути відьмою корисно, нагадала я. Це був куртуазний жест. Ох, благаю. Коко пирхнула і ногою штурхнула в його бік ще один камінчик. Усміхнулася, коли той влучив йому просто в груди. «Ти найменш крутуазна людина, яку я знаю!» Він гнівно зиркнув на неї, а тоді на мене, марно намагаючись притлумити наш сміх. «То ось яка моя винагорода за допомогу вам! Мабуть, треба все-таки повернутися до кузена!» «Ох, Басе, стулипельку!» Я вщипнула його за передпліччя, і він розвернув похмуре обличчя в мій бік. Я показала йому язика. «Ти погодився нам допомогти, та й не те, щоб не збагатишся сам». До того ж, Коко випила лише краплинку, невдовзі вона вийде з її тіла. «Дуже на це сподіваюся». Коко у відповідь клацнула пальцем. Бас лайнувся і сіпнувся так, ніби в нього загорілися штани. «Несмішно!» Я все одно засміялася. Невдовзі перед нами завиднівся маєток трамбле. Зведений із гарного світлого каменю, він височив навіть над своїми розкішно збудованими сусідами, хоч і мав характерний вигляд занепалої величі. По його фундаменту впевнено тягнулася зелень, а по морішку за воротами вітер ганяв сухе листя. Клумби були всіяні бурими гортензіями та трояндами поряд із дивовижно екзотичним помаранчевим деревом. Заробітки трамбле від торговлі на чорному ринку. Я замислилася, чи любила Філіппа помаранчі? «Снодійне при тобі!» – шепнув Кокобас. Вона кратькома наблизилася до нас і кивнула, діставши з-під плаща пакуночок. «Добре, Лу, ти готова?» Я зігнорувала його і узяла Коко за передпліччя. «Ти впевнена, що пси від нього не помруть?» Бас нетерпляче загарчав, але Коко зацитнула його, знову клацнувши пальцем. Ще раз кивнула, а тоді торкнулася передпліччя гострим нігтем. «У порошку буде по краплі моєї крові на собаку. Це всього на всього сушена лаванда», – додала вона і підняла пакунок. Вони від цього поснуть. Я відпустила її руку і кивнула. Так, ходімо. Піднявши каптур плаща, я беззвучно прокралася до огорожі скутого заліза, що оточувала ділянку. Я не чула кроків інших, але знала, що вони скрадаються за мною, намагаючись не виходити з затінку живоплоту. Замок на воротах був простий і міцний. Виготовлений із того ж заліза, що його рожа Я глибоко вдихнула Я зможу Минуло вже два роки, але, звісно, я можу зламати один простенький замок Коли я оглянула його, з землі піднявся мерехтливий золотий шнур І обвився довкола замка Шнур пульсував якусь мить, а тоді обвився і довкола мого вказівного пальця Пов'язавши мене з замком я зітхнула з полегшенням, а тоді глибоко вдихнула, щоб заспокоїти нерви. З'явилися ще два шнури, неначе відчувши, що я вагаюсь, і попливли туди, де чекали коко з басом, а тоді зникли в них на грудях. Я набурмосано поглянула вслід цій дрібній чертівні. «Сама знаєш, ніщо не дістається просто так», – шепотів огидний голос у мене в голові. Злам за злам, твоя кістка за замок Або, можливо, твої стосунки Природа вимагає рівноваги Хай природа йде до сраки Щось не так? Бас сторожко пішов уперед Позираючи то на мене, то на ворота Він не міг бачити золоті шнури, як я Ці візерунки існували лише в моїй голові я повернулася в його бік. У мене на язиці вже крутилась образа. «Бо я гузи нікчемний. Не дивно, що я не могла тебе покохати. Ти вже закохався в самого себе. А ще ти жахливий у ліжку». З кожним словом шнур між ним і замком пульсував і сяяв сильніше. Але... ні. Я заворушилася, перш ніж устигла передумати. Різко зігнула вказівний палець, мою руку пронизав біль. Я, стіпивши зуби, побачила, як шнури зникли, повернулися в землю вихором золотого пилу. Коли замок після цього клацнув і відімкнувся, мене, несподівано, охопило дике задоволення. І я це зробила. Перший етап моєї роботи завершено. Я не стала затримуватися, щоб цьому порадіти, натомість швидко розчахнула ворота, старанно намагаючись не зачепити вказівного пальця, що тепер стирчав під дивним кутом, і відійшла вбік. Коко промайнула повз мене до парадних дверей, а відразу за нею пішов бас. Ми вже визначили, що трамбле найняв для обходів будинку шістьох охоронців, троє знайдуться всередині. Та ними займатиметься Бас. Він неабия орудував ножами. Я здригнулася, і крадькома вийшла на моріжок. Доля моїх жертв на дворі буде значно милосерднішою. Принаймні, я на це сподівалася. Не минули секунди, перш ніж будинок обігнув перший охоронець. Я не стала ховатись, а натомість скинула каптур і перехопила погляд охоронця. Він найперше помітив відчинені ворота і одразу потягнувся до меча. З підозрою і жахом на обличчі оглянув подвір'я, шукаючи чогось незвичайного, і побачив мене. Я всміхнулася, подумки помилившись. «Привіт!» У моєму голосі промовляв десяток голосів, і це слово, підсилене залишками присутності моїх пращурок, прозвучало дивно та прекрасно. Їхній попіл, давно поглинутий землею, так, що вони самі стали землею, а також повітрям, деревами і водою, пульсував піді мною, в мені. Мої очі сяяли яскравіше, ніж зазвичай. Освітленим місяцем шкіра виблискувала глянцем. Коли чоловік поглянув на мене, його обличчя стало замріяним, а рука, яку він тримав на мечі, розслабилась. Я жестом покликала його до себе. Він послухався. Пішов до мене, наче заворожений. За якихось кілька кроків від мене спинився, не зводячи з мене пильного погляду. «Зачекаєш зі мною?» Спитала я таким самим дивним голосом. Він кивнув. Його губи злегка розтулилися, і я відчула, як його пульс прискорюється від мого погляду. Співає до мене, «Живить мене». Ми продовжували дивитися одне на одного, доки не з'явився другий охоронець. Я перевела погляд на нього і повністю повторила це солодке дійство. Коли підійшов третій охоронець, моя шкіра вже сяїла яскравіша за місяць. Ви були надзвичайно люб'язні. Я благально простягнула до них руки. Охоронці жадібно стежили за мною. Дуже перепрошую за те, що зараз зроблю. Я заплющила очі, зосереджуючись, і під моїми повіками вибухнула нескінченна вигадлива сітка із золота. Я підхопила одну її нитку, і за допомогою неї дотягнулася до спогаду про обличчя Баса, про його шрам, про пристрасний вечір, який ми провели разом, обмін. Я стиснула кулаки, і спогад зник, а світ під моїми повіками нахилився. Тіла непритомних охоронців попадали на землю. Дезорієнтована я поволі розплющила очі. Сітка розсіялась. У мене закрутило в животі, і я виблювала просто в живоплід і троянд. Я, мабуть, залишилася б там на всю ніч, Пітніючи та блюючи під натиском власної придушеної магії, Якби не почула тихе скавучання собак трамбле. Найпевніше їх знайшла Коко. Витерши рота рукавом, я подумки трусунула себе І підкралася до парадних дверей. Того вечора гидливість була недоречна. У маєтку панувала тиша. Хай куди пішли Бас і Коко, я їх не чула. Покравшись далі вглиб перед покою, я оглянула все довкола себе. Темні стіни, вишукані меблі, незліченні гарні дрібнички. Паркети з червоного дерева були вкриті великими килимами з крикливими візерунками. Всі поверхні були заставлені кришталевими мисками, подушечками з китичками, як самитовими пухами. Все це здавалося мені дуже нудним, надмірним. Кортіло позривати важкі фіранки з карнизів і впустити всередину сріблясте сяйво місяця. «Лу!» – залунав під баса зі сходів, і я мало не вискочила зі шкіри. Зі страхітливою чіткістю згадалася пересторога Коко. «Утрамбле на вас дещо чекає. Прокидайся і ходи сюди. Формально зараз якраз час спати». Постаравшись не зважати на холодок, що біг по спині, я мало не прожогом кинулася до нього. Бас здивував і потішив мене, знайшовши важіль на рамі великого портрета в кабінеті трамбле. Зображення молодої жінки з пронизливими зеленими очима і чорним, як дьоготь, волоссям. Я винувато торкнулася її обличчя. «Філіппа, як передбачувано?» так. Бас пересунув важіль І портрет годнувся назовні Відкриваючи сейф позаду Ідіотизм часто приймають за сентиментальність Тут я шукав найперше Він показав на замок Можеш відімкнути? Я зітхнула і позирнула вниз На зламаний палець А сам ти не зможеш? Просто зроби це Нетерпляче сказав Бас І швидко Охоронці можуть прокинутися щомиті. А тож, я гнівно зиркнула на золотий шнур, що простягнувся між мною і замком, а тоді взялася до роботи. Цього разу процес, здавалося, пішов швидше, неначе замок чекав на мене. Хоча я до крові закусила губу, коли зламався мій другий палець, у мене все-таки вирвався тихий стогін. Замок клацнув і Бас розчахнув дверця та сейфа. Усередині Трамблес склав безліч нудних речей. Відсунувши його початку, юридичні документи, листи й акції, Бас уп'явся голодним поглядом у купу коштовностей, що ховалися за ними. Здебільшого там були рубіни та гранати, хоча я помітила й особливо симпатичне діамантове кольє. Уся ємність виблискувала золотими кронами, складеними по підстінками. Я нетерпляче відсунула все це, незважаючи на обурення Баса. Якщо Трамбле брехав, якщо перстень не в нього. У задній частині сейфа лежав маленький шкіряний альбом. Я різко розгорнула його, нечітко розглядівши ескізи дівчат, найпевніше Філіппи та її сестри. А тоді з-поміж його сторінок Вивалився золотий перстень Він беззвучно впав на килим Непримітний нічим Окрім непевної Майже непомітної пульсації Що потягнула мене за груди Мені перехопило подих І я не щоб його підібрати У моїй долоні Він здався теплим Справжнім Мені защупали очі від сліз Що були готові вилитися назовні Тепер вона мене ніколи не знайде. Я в безпеці. Принаймні, більшої безпеки мені не судилося. На моєму пальці перстень розвіюватиме чари. Опинившись у роті, робитиме мене невидимою. Чому, я не знала. Може, через якусь заковику в магії. А може, завдяки самій Анжеліці. Та мені також було байдуже. Я була ладна поламати зуби об його метал Аби він тільки допомагав переховуватися Знайшла? Бас запхав у торбу останні коштовності та крони І з надією глянув на перстень На вигляд ніби й небозна, що, так? Із нижнього поверху тричі долину в різкий стукіт Поперечення Бас примружив очі і тихцем підійшов до вікна Щоб визирнути на моріжок я наділа перстень на палець, поки Бас відвернувся. Від дотику перстень неначе тихо зітхнув. «От лайно!» – Бас повернувся. Очі в нього були дикі, і перстень начесто вилетів мені з голови. «У нас є товариство!» Я підбігла до вікна. Моріжком до маєтку бігли численні поліціянти, та не тому мої нутрощі пронизав справжнісінький страх. Ні. Річ була у блакитних плащах, які їх супроводжували. Шасери. От лайно, от лайно, от лайно, от лайно. Що вони тут роблять? Трамбле, його дружина і донька скупчилися поряд з охоронцями, яких я покинула непритомними. Я прокляла себе за те, що нікуди їх не сховала. То була груба помилка. Та я була дезорієнтована від шарів. Давно не практикувалася. Я вжахнулася. Один з охоронців уже заворушився. Я майже не сумнівалася, що він скаже шасерам, коли остаточно повернеться до тями. Бас уже метушився. Грюкнув дверцятами сейфа і повернув на місце портрет. «Можеш нас вивести? Очі в нього досі були круглі від панічного жаху. Відшій душні. Ми обоє чули, як поліціянти і шасери оточують маєток. Ще трохи, і всі виходи буде заблоковано. Я позирнула на свої руки. Вони трусилися, і не лише через зламані пальці. Я ослабла, занадто ослабла через напружений вечір. Як я дозволила собі так одуріти? Ризик бути знайденими, нагадала я собі. Ризик надто великий. Лу! Бас схопив мене за плечі і злегка трусунув. Можеш нас вивести? Мені на очі навернулися сльози. Ні. Видихнула я. «Не можу!» Він кліпнув. Його груди швидко здіймалися й опускалися. Шасери внизу щось кричали, та це не мало значення. Мало значення лише рішення, що відбилося в очах Баса, поки ми дивилися одне на одного. «Гаразд!» Він стиснув мені плечі. «Хай щастить!» А тоді повернувся і дременув із кімнати.